яке раз-пораз по раз поставало в уяві. Але тепер Омельченко знав, раніше він помилявся, а зараз ні. «Отой другий ліворуч!» покликав його тоді з кущів, а потім ударив ножем у спину. Омельченко на мить ніби знову відчув біль, як і тоді. Він ступив крок до того, хто його так підступно обманув. Підняв руку, тицнув у балабана і сказав, упевнено «Він». Вимовив це категоричне слово і відразу злякався. Адже знав, що ж для людину, яка вдарила ножем, намагаючись убити, і тільки чудом не вбила. Подумав, а може це почуття помсти заговорило в ньому. Він завжди вважав себе порядною і справедливою людиною. Та й хвилину тому він уявляв собі злочинця зовсім іншим. Сержант відступив, зітхнув і зверкнув винувато на Козюренка. А може й не він? Полковник дивився байдуже. Подумайте, Мельченко, мовив холодно. Ми не наштовхуємо вас. Гляньте уважно ще раз, ні, то й ні. Сержант на секунду заплющив очі. Тепер він почав з крайнього чоловіка праворуч. Капловухий, веснянкуватий. Його розобличчя безнадійно сумний, навіть пригнічений. Ні, не він. Другий, чорнявий, з великими чорними очима. І це не він. Третій, міцний хлопець, кірпатий, з хвилястим чубом і м'якими жіночими губами. Точно не він. Четвертий. Так, він. Без сумніву. Він. Сержант знову тицнув пальцем у Балабана. Так, це він. Спочатку Балабан ніяк не зреагував на твердження Омельченка. Може, воно не дійшло до його свідомості, бо він перебував у стані прострації. Стояв би зараз під дулом гвинтівки, все одно не боявся б. Але коли сержант відступив і завагався, зрадів так, що рум'янець пробився на щеках. Та ось полковник щось сказав сержантові, і той знову повернувся до них, їхні погляди ще раз схрестилися. Тепер балабан зрозумів, його впізнали. І це катастрофа. раз подумав із полегкістю. Він же не вбив цього міліціонера. Отже, вишки не дадуть. Він житиме, а там видно буде. Може попаде під амністію або втече. Коли їх виводили, озирнувся і ще раз перехопив погляд сержанта. Опустив очі. Не мав на нього злоби. Така вже в них служба. Конвоїр наказав Балабану залишитися у вузькому темному коридорі. Той, я біперся спиною об холодну стіну, почухався об неї. Душевна рівновага повернулася. Зрештою, те, що його опізнав міліціонер, не має вирішального значення, адже в нього залізне алібі, яке може підтвердити сам дільничний інспектор, лейтенант Хохлома. Ця думка потішила його. «Пихатий начальник піймає облизня», Хоч, мабуть, гадає, що вже підчепив на гачок льоху Балабана. Не на такого нарвався. Коли Балабана знову привели до Козюренка, полковник одразу звернув увагу на те, як упевнено він тримається. Це трохи здивувало його, але й в знаки не подав, мовив спокійно. Отже, Балабан, відмагатися марно, вас опізнали. Ви вчинили напад на сержанта Омельченка, щоб заволодіти зброєю, і тяжко поранили його. «Громадянину начальнику!» Балабан притиснув обидві долоні до серця. «Помилився, ваш міліціонер, повірте, помилився. Уперше бачу його». «Що ж, тоді з'ясуємо все по порядку». Балабан з собачою відданістю втупився в полковника. «Ви можете пригадати, де були ввечері 10 травня від 10 до 12 години?» Балабан замислився, удаючи, що згадує. Зараз він приголомшить цього самовпевненого слідчого. «Не пам'ятаю», – скрушно похитав головою. «Знав, що жоден порядний гравець одразу не викладає всіх своїх козирів. Хіба ж можна все в голові тримати, скільки часу минуло». «І все ж згадайте», – з притиском сказав полковник. «Увечері 10 травня». Балабан підвів очі до стелі, ніби салкувався щось пригадати. Десятого